Kapitola 20 Přelétavý vítr. Následující večer mě zastihl u Zlatého poníka, což byl pravděpodobně nejlepší hostinec na univerzitní straně řeky. Honosil se krásnými kuchyněmi Výbornými stájemi a zkušeným podlézavým personálem. Patřil k těm podnikům, jaké si mohli dovolit jen ti nejbohatší studenti. Přirozeně jsem nebyl uvnitř. Krčil jsem se ve stínu střechy a snažil se příliš nemyslet na to, že se chystám spáchat čin daleko přesahující hranice nepřístojného chování. Kdyby mě přistihli při vloupání do amrozových pokojů, nepochybně bych byl vyloučen. Byla jasná podzemní noc, vál silný vítr. To mělo své výhody i nevýhody. Šelest listí zakryje drobný hluk, který způsobím, ale někdo by si mohl všimnout vlajících cípů mého pláště. Náš plán byl jednoduchý. Zastrčil jsem Ambrózovi pod dveře zapečetěný lístek. Bylo to nepodepsané, koketní pozvání na schůzku v Imre. Napsal ho Will, Jelikož jsme se Simem usoudili, že se jeho písmo nejvíc blíží ženskému. Mohl to být mrný pokus, ale já hádal, že se Ambrose na návnadu chytí. Dal bych přednost tomu, kdyby jeho pozornost někdo odvedl osobně, ale čím méně lidí bylo do věci zasvěceno, tím lépe. Mohl jsem požádat o pomoc Denu, ale chtěl se mi překvapit, až ji ten vrátím. Vil se Simem mi dělali pozorovatele, byl ve výčepu u zadních dveří v uličce. Měli za úkol dát mi vědět, až Ambros opustí budovu. A především mě upozornit, kdyby se vrátil dřív, než prohledám jeho pokoje. Ucítili jsem v pravé kapse škubnutí, jak se mi tam dvakrát pohnul dubový klacík. Po chvilce se signál opakoval. Vilém mi dával vědět, že Ambros opustil hostinec. V levé kapse jsem měl březovou větvičku. Simon u zadních dveří držel podobnou. Jednoduchý, účinný systém, když se člověk dostatečně vyznal v sympatii a uměl s ní zacházet. Šplhal jsem dolů po svažující se střeše a dával jsem velký pozor na těžkých taškách spáleného jílu. Ze svých dnů v Tarbeánu jsem věděl, že je snadno prasknou a sklouznou a připraví člověka o rovnováhu. Dostal jsem se až k okraji střechy 15 stop nad zemí. Žádná závratná výška, ale stačila by na zlomení nohy nebo vazu. Pod řadou oken v patře se táhla úzká střížka. Oken bylo 10 a čtvrtice oprostřed patřila Ambrózovi. Několikrát jsem zahýbal pesty, abych si je ovolnil, potom jsem se začal bokem sunout po úzkém pruhu střechy. Celý trik je v tom, soustředit se na to, co děláte. Nedívat se na zem neohlížet se přes rameno, nevšímat si světa a věřit, že vám to oplatí. Proto jsem také měl na sobě plášť. Kdyby mě někdo zahlédl, nevěděl by nic víc, než tmavý obrys na pozadí noci. Nedokázal by mě poznat. Doufejme. První okno bylo temné, na druhém byly zatažené závěsy. Ale třetím prosvítalo matné světlo. Zaváhal jsem. Když máte světlou pleť jako já, Nesmíte v noci nakukovat do oken, jinak se vaše tvář ukáže v temnotě jasná jako měsíc v úplníku. Než bych riskoval nahlížení, prohrabal jsem kapsy pláště a vytáhl kus čínového plechu z řemesel, vyleštěný tak, aby mohl posloužit jako zrcadlo. Opatrně jsem ho vysunul a nahlédl za roh do okna. Uvnitř tlumeně svítilo několik lamp a stála tam postel s nebesy, velká jako celý můj pokojík u Ankera. Postel byla obsazená. Aktivně obsazená. Co víc, zdálo se, že obsahuje víc nahých údů, než by dali dohromady dva lidé. Na neštěstí byl můj cínový plíšek příliš malý a neviděl jsem v něm tu scénu celou. Jinak bych se možná přiučil lectřemu zajímavému. Krátce jsem zvážil návrat a pokus dostat se k amrozovým pokojům z opačné strany. V tom se však do mě opřel podev větru, který dole prohnal podláždění uschlé listí a mě se pokusil zhrámnout z úzké římsy. S bušícím srdcem jsem se rozhodl přejít kolem toho okna. Hádal jsem, že ti ovnitř jistě mají na práci lepší věci, než se dívat na hvězdy. Přitáhl jsem si okraje kápě a přidržel je v zubech, abych si zakryl tvář a ruce mi zůstaly volné. Poslepují jsem se sunul kolem okna a pozorně naslouchal jakýmkoliv známkám toho, že mě zahlédli. Sice se ozvalo pár zvuků, ale nezdalo se, že by měli něco společného se mnou. První z ambrózových ogen bylo z barevného skla. Hezké, ale nebylo určeno k otvírání. Druhé mi dokonale vyhovovalo. Široké a dvojité okno. Vydnal jsem z jedné kapes kus měněného drátu a s jeho pomocí jsem uvolnil jednoduchou západku, která ho držela zavřené. Když se okno neotevíralo, pochopil jsem, že Ambros přidal ještě závoru. To mi zabralo několik dlouhých minut náročné práce jednou rukou v téměř naprosté tmě. Díky bohu vítr ustal, alespoň pro tuto chvíli. Pak už jsem zvládl i závoru, ale okno se stále nechtělo otevřít. Proklal jsem ambrózovou podezíravost a skoro deset minut jsem pátral po třetím zámku, načež jsem konečně poznal, že se okno prostě zaseklo. Několikrát jsem za něj zatáhl, což není tak jednoduché, jak to zní. Zvenčí totiž na okna nedávají žádné rukojeti. Nakonec jsem to přehnal a zatáhl příliš silně. Okno se prudce rozlétlo a vlastní váha mě strhla dozadu. Balancoval jsem na samém okraji střížky, a snažil se potlačit instinkty, jež mě nutili posunout nohu dozadu, abych se o ní opřel, jelikož mi bylo jasné, že za sebou nemám nic než 15 stop prázdného vzduchu. Znáte ten pocit, když se na židli zhoupnete moc dozadu a začnete padat? Takhle nějak jsem si připadal a k tomu jsem si byl dobře vědom, že si za to můžu sám a ještě navrch jsem cítil strach ze smrti. Mával jsem kolem sebe rukama ačkoliv to nemohlo pomoct, v hlavě jsem měl v tu chvíli prázdno. Zachránil mě vítr. Prud se zavanul, právě když jsem vrávoral na kraji Římsy a opřel se do mě tak silně, že jsem nabil rovnováhu. Jednou mávající rukou jsem se zachytil otevřeného okna a zoufalej jsem se škrábal dovnitř. Nejmenším jsem nedbal, kolik hluku přitom nadělám. Jakmile jsem prolezl oknem, přikrčil jsem se na podlaze a stěžka jsem oddechoval. Moje srdce právě začalo zpmalovat, když se vítr chopil okna a přibouchl mi ho nad hlavou, čímž mě znovu hrozně vylékal. Vytáhl jsem svou sympatickou lampičku, nastavil ji na nejnižší výkon a přejel úzkým paprskem světla po místnosti. Kelvin měl pravdu, když můj výtvor nazval zlodějskou lampou. Na takovéto noční plížení se dokonale hodila. Do Imre a zpět to bylo pár mil a já počítal s tím, že Ambrose zvědavost přiměje čekat na tajnou ctitelku nejméně půl hodiny. Za normálních okolností by hledání něčeho tak malého jako prsten vyžadovalo celodenní otravnou práci. Ovšem odhadoval jsem, že Ambrose nejspíš ani nenapadlo někam ho ukrývat. Nepovažoval ho za něco kradeného, pro něj šlo o obyčejnou tretku nebo možná trofej. Pustili jsem se do metodického prohledávání pokojů. Prsten neležel na nočním stolku ani prádelníku. Neobjevili jsem ho v zásuvkách ani v přihrádce na klenoty v oblékárně. Ambros ani neměl zamčenou šperkovnici, jen otevřenou přihrádku, kde se válili všelijaké ozdobné jehlice, prsteny a řetízky, jen tak lidabilé poházené. Nechal jsem všechno na místě. Což neznamená, že by mě nenapadlo toho mizeru obrat do hola. Pár těchto kousků by mi zaplatilo školné na rok. Ale neodpovídalo to mému plánu. Vlézt dovnitř, sebrat prsten a vypadnout. Pokud nezanechám žádné stopy po své návštěvě, Abroz si nejspíš bude myslet, že prsten ztratil. Tedy pokud si vůbec všimne, že je pryč. Dokonalý zločin. Žádné podezření, žádné pronásledování, žádné následky. Krom toho prodat kradené šperky ve městě tak malém jako i mne je značně obtížné. Bylo by až příliš snadné vystupovat je zpátky ke mně. Nikdy jsem netvrdil, že jsem nějaký mních a Amrozovi pokoje navízeli spoustu příležitostí provést mu nějakou neprechu, tak jsem si to užil. Když jsem mu probíral kapsy, povolil jsem pár švů, aby se mu rozpáraly kalhoty, až se v nich příště posadí nebo se vyhoupne do sedla. Uvolnil jsem rukojeť záklopky v komíně, aby mu brzy upadla a do místnosti se nahrnul kouř, než se mu podaří znovu ji připevnit. Přemítal jsem, co provést s tím jeho protivným chocholem na klobouku, když sebou dobová větvička v mé kapsi zřivě zaškubala a rozlomila se v půli. Trpce jsem zaklel. Ambrose nemohl být pryč déle než 20 minut. Co ho přimělo vrátit se tak brzy. Slasl jsem lampičku a strčili ji do pláště. Odplížil jsem se do sousední místnosti, abych unikl oknem. Bylo to k vsteku, dát si takovou práci s vniknutím dovnitř, jen abych zase utíkal. Ale dokud Amros nezistí, že se mu někdo floupal do pokojů, mohl jsem se kdykoliv vrátit. Jenomže okno se nechtělo otevřít. Zatlačil jsem silněji. Napadlo mě, že se zaseklo, když ho vítr přibouchl tom jsem zahlédl tenký mosazný proužek, který se táhl po vnitřní straně římsy. V matném osvětlení jsem nedokázal přečíst Sigaldry, ale ochraná opatření poznám, když je vidím. Tím se vysvětlovalo, proč se Ambrose tak rychle vrátil. Věděl, že se k němu někdo vloupal. A co víc, tenhle druh zábran nejen upozorní majitele na vetřelce, ale navíc udrží oknoči dveře zavřené a uvězní zloděje uvnitř. Vyrazil jsem ke dveřím a horečně jsem pátral po kapsách po něčem dlouhém a tenkém, co bych mohl použít k vypáčení zámku. Neobjevil jsem nic, tak jsem chytil z psacího stolu pero, vrazil ho do klíčové dírky a prudce jí už kubl. Kovová hlavice se v zámku zalomila. O chvilku později jsem uslyšel skřípavé kovové zvuky, jak se Ambrose zvenčí pokoušel odemknout, namáhal se a klel, když do zámku nemohl zastrčit klíč. To už jsem byl zpátky u okna, svítil si lampou na proužek mosazy a s mumláním četl runy. Bylo to jednoduché. Stačilo vyškrábat pár spojovacích run a tím zábranu zneškodnit, nadčež bych otevřel okno a utekl. Chvátal jsem do obýváku, sebral ze stolu nůž na otevírání dopisů a ve spěchu jsem převrhl kalamář svíčkem. Už jsem se chystal vyškrábat runy, tomi jsem si však uvědomil, jak by to bylo hloupé. Do omrozových pokojů se mohl vloupat každý z ale počet lidí, kteří se vyznali v Sigaldry dost na to, aby zneškodnili zábranu, byl mnohem nižší. Stejně dobře jsem se mohl na jeho okenní rám podepsat. Okamžik jsem se rovnal myšlenky, pak jsem vrátil nůž na místo, postavil kalamář. Obrátil jsem se a prohlédl si dlouhý mosazný proužek pozorněji. Něco rozbít je snadné, ale pochopit to je obtížnější. Což je dvojnásob pravdivé, když z dveří slyšíte tlumené kletby, doprovázené klepáním a řinkotem, jak se někdo pokouší uvolnit zámek. Potom na chodbě nastalo ticho a to bylo ještě horší. Konečně se mi podařilo rozluštit ochranou sekvenci, v tom, jsem uslyšel z chodby kroky více osob. Rozdělil jsem svou mysl na tři části a zaměřil alar. Zatlačil jsem na okno. Ruce i nohy mi skladly, protože jsem čerpal z vlastního těla teplo, abych překonal sílu ochrany. Snažil jsem se nezmatkovat, ani když jsem zaslechl úder, jak do dveří narazilo cosi těžkého. Okno se otevřelo, já pozadu přelezl rám na střížku. V tom do dveří znovu něco těžce narazilo, ozvalo se ostré zapraskání tříštěného dřeva. Ještě pořád jsem se mohl dostat bezpečně odtud, jinže v okamžiku, když jsem zastoupil pravou nohou na střížku, praskla pod mou vahou taška. Noha mi sklouzla, já se oběma rukama chytil okení římsi. Pak zavanul vítr, chopil se otevřeného okna a mrštil jim přímo na mou hlavu. Zvedl jsem paži, abych si chránil obličej, okno mě místo toho zasáhlo do lokte. Jedna z tabulek se rozbila. Náraz mě odstrčil stranou, doprava, takže mi noha sklouzla úplně. Teď už jsem neměl jinou možnost, než spadnout ze střechy. Čistě pudově jsem divoce hrabal rukama. Uvolnili jsem další tašky, pak jsem se zachytil o kraje střechy. Ne příliš pevně, nicméně mě to zpomalilo a otočilo, takže jsem nedopadl na hlavu či na záda, ale letěl jsem tváří dolů jako kočka. Ovšem kočka má všechny nohy stejně dlouhé. Já přistal na rukou a kolenou ruce mě jen zabrněly, ale dopad koleny na dlažbu zabolal hůř než cokoliv, co jsem za svůj krátký život poznal. Volest byla nesnesitelná, slyšel jsem sám sebe vyjeknout jako nakopnutý pes. Vteřinu na to se na mě sneslo krupu pobytí těžkých červených tašek. Většina z nich se dostříštila od láždění, ale jedna mě udeřila ze zadu do hlavy, další se mi trefila do lokte, až mi před loktí zmrtvělo. Nezamýšlel jsem se nad tím, Zlomená ruka se zahojí, ale vyloučení z univerzity je na doživotí. Stáhl jsem si kápy a přiměl se vstát. Z rukou jsem si ověřil, že mám kápy na místě. Odpotácel jsem se pár kroků pod okap zlatého poníka mimo dohled z horních oken. A pak jsem prchal a prchal. Nakonec jsem opatrně dokluhal domů, nemotorně vlezl na střechu a oknem do vlastního pokoje. Šlo to pomalu, ale neměl jsem na vybranou. Nemohl jsem projít výčepem takhle rozcuchaný, schromlý a všeobecně budící dojem, jako bych spadl ze střechy. Jakmile jsem chytil dech a strávil nějakou dobu tím, že jsem spílal za svou nekonečnou hloupost, provedl jsem obhlídku svých zranění. Dobrá zpráva byla, že jsem si nezlomil nohu, Zato pod koleny se mi rozlévaly úžasné modřiny. Taška, která mě zastáhla do hlavy, mi udělala bouly, ale neprořízla kůži. V lokti se mi usídlila tupá bolest, ale ruku už jsem neměl ochrnutou. Ozvalo se zaklepání na dveře. Na okamžik jsem stuhl, vytáhl březovou větvičku z kapsy, zamumlal spojení a zaškubal s ní. Oslyšel jsem z chodby překvapené heknutí, po něm následoval Vilémův v tichý smích. To není legrace, ozval se Sim. Pust nás dál. Otevřel jsem jim. Simon se usadil na kraji postele, Vilém obsadil židli u stolu. Zavřel jsem dveře a sedl si na druhou polovinu postele. I když jsme všichni seděli, sotvaj jsme se do pokojíku vešli. Střízlivě jsme se navzájem měřili, pak promluvil Simon. Dnes noci Ambrose zřejmě překvapil ve svých pokojích zloděje. Ten chlap raději vyskočil oknem, než by se nechal chytit. Krátce neveselej jsem se zasmál. To tedy ne. Už jsem byl skoro venku, když mě to okno srazilo. Rozpočetěj jsem to naznačil gestem. Schodilo mě z té střížky. Vilém vydechl úlevou. Už jsem se bál, že jsem spackal spojení. Zavrtil jsem hlavou. Byl jsem dostatečně varován, jenom jsem se nechoval tak opatrně, jak jsem měl. Proč se vrátil tak brzy? Zajímal se Simon a otočil se k Vilémovi. Slyšel jsi něco, když šel dovnitř? Nejspíš mu přišlo, že můj rukopis není zase tak dámský, mínil Vilém. Měl na okně ochranu, vysvětlil jsem jim. Patrně spojenou s prstenem nebo něčím, co nosí u sebe. Dostal varování, jakmile jsem okno otevřel. A našel jsi to? Zeptal se Vilém. Znovu jsem zavrtěl hlavou. Simon natáhl krk, aby lépe viděl na mojí paži. Jsi v pořádku? Sledoval jsem jeho pohled, ale nic jsem neviděl. Pak jsem zatahal za ruká v košile a zjistil jsem, že se mi přilepila na zadní stranu paže. Kvůli všem ostatním bolestem jsem si toho nevšiml. Opatrně jsem si stáhl košily přes hlavu. Rukáv byl nad loktem roztržený a od krve. Trepce jsem zaklel. Měl jsem jen čtyři košile a teď jsem si jednu zničil. Pokusil jsem se prozkoumat své zranění a rychle jsem objevil, že na zadní stranu vlastního lokte si člověk neuvidí, ať se snaží sebe víc. Nakonec jsem prohlídku svěřil Simonovi. Není to zas tak hrozné. Nastavil prsty asi na dva palce od sebe. Máš tam jen jednu řeznou ranku a ta už skoro nekrvácí. Zbytek je jen odřenina. Jako bys do něčeho pořádně vrazil. Spadla na mě taška ze střechy, řekl jsem. To sněl kliku, zabručel Vilém. Komu jinému by se podařilo spadnout ze střechy a víc toho jen spář pár škrábancí. Na kolenou mám modřiny jako jablka, opravil jsem ho. Budu rád, když se zítra nějak rozchodím. Ale vnitru jsem věděl, že má pravdu. Taška, která mi dopadla na loket, mi klidně mohla předazit ruku. Rozbité tašky měly okraje ostré jako nože a kdyby mě zasáhla pod jiným úhlem, zařízla by se mi až ke kosti. Nesnáším tyhle pálené tašky. No, mohlo to dopadnout hůř, pravil Simon úsečně a zvedl se. Pojďme do mediky, ať tě obvážou. Krájem, to tedy ne, namítl Willem. Nemůže do mediky. Vyptávali by se, jestli není zraněn ještě někdo. Simon se znovu posadil. No ovšem. Sám nad sebou znechuceně potřásil hlavou. To mě mělo napadnout. Znovu si mě změřil. Aspoň nemáš žádnou ránu tam, kde je to vidět. Podíval jsem se na veléma. To by krev, co? Zatvářel se poněkud uraženě. To bych ani. Zalétl pohledem k mému lokti a navzdory své tmavé celské pleti lehce poblédl. Stiskl ty. Ano. Že to přiznáš. Začal jsem trhat zničenou košili na pruhy. Blahopřeju, mě. Právě jsi povýšil na ranhojče. Otevřel jsem zásuvku, vynal z ní zahnutou jehlu a šití, jod a k husího sádla. Sým koukl na jehlu, potom zpátky na mě, oči se mu rozšířily. Obdeřil jsem ho svým nejlepším úsměvem. O nic nejde, postupně ti budu všechno říkat. Zděl jsem na podlaze s paží za hlavou, zatímco Simon mi omýval, zašíval a obvazoval loket. Trochu mě překvapilo, že není ani z poloviny tak cholostivý, jak jsem očekával. Ruce měl obratnější a jistější než mnozí ze studentů v medice, kteří takové zákroky prováděli běžně. Takže my tři jsme byli tady a celou noc hráli karty? Přeptal se Will a záměrně se mi vyhnul pohledem. To zní rozumně, přisvědčil Sim. Můžu říct, že jsem vyhrál? Ne, zamítl jsem to. Vila mohli zahlédnout u poníka. a zaručeně mě chytnou. Ah, hlesl jsem. Tak co teda řekneme? Pravdu. Ukázal jsem na Vila. Byl z uponíka při tom pozdvižení a pak se mi o tom přišel říct. Pokýval jsem k malému stolku, kde se bez hladu a skladu povalovaly různé nástroje, Pružiny a šrouby. Já ti ukázal hrací hodiny, které jsem našel, a oba jste mi radili, jak je opravit. Sim se zatvářil zklamaně. To není zrovna vzrušující. Nejjednodušší lži jsou nejlepší. Postavil jsem se. Ještě jednou vám oběma děkuju. Kdybyste mi nedělali stráž, dopadlo by to příšerně. Simon se také zvedl a otevřel dveře. Byl už stál, ale neměl se k odchodu. Onehdy jsem zeslechl takovou dimnou zvěst, řekl. Něco zajímavého? Zeptal jsem se. Přikývl. Velmi. Zaslechl jsem, že už si skončil zdrážděním jistého příslušníka mocné šlechty. Překvapilo mě, že se konečně rozhodl nechat všechno usnout. No tak, Vylé, ozval se sim. Amroz přece nespí. Je to vzteklý pes, který by se měl utratit. Spíš připomíná rozlobeného medvěda, mínil Will. A zdá se, že ho popichuješ hořící větví. Jak to můžeš říct, vyhlkl si mášnivě. Co pak je za ty dva roky v archivu někdy nazval jinak než špinavým žebrákem? A co tehdy, jak málem oslepil, když mi pomíchal soli? Kvot se bude zbavovat jeho švestkového nářezu ještě kdo ví, jak dlouho. Vel zvedl ruku a přikývl, že chápe jeho stanovisko. Vím, že tohle všechno je pravda, což je důvod, proč jsem se nechal zatáhnout do toho pošetilého podniku. Jen jsem na to chtěl upozornit. Pohlédl na mě. Uvědomuješ si, že si kvůli té své denně překročil všechny meze?